Princ Sakapak a jeho generálové si zesedal prohlíželi vzdáleného nepřítele. Před Gabru byly přesunuty různé kladské armády. Ve srovnání s nimi vypadaly Ankmorporské odíly jako skupina turistů, kterým ujel kočár. A to jsou všichni, podivoval se. Ano, sire, řekl generál Ušál. Ale nezapomeňte, že si myslí, že štěstí přeje statečným. A to je snad důvod, proč vytáhnout do poles tak opovržení hodně malou armádou? Víte, oni si totiž myslí, že se dáme na útěk, jakmile okusíme chladné ocele. Princ se otočil a podíval se na kleckou armádu a její praporce, které se táhly do nedohledna. Proč? To nevím, Sirek. Jak se zdá, je to otázka víry. Zvláštní. Princ pokynul jednomu ze svých tělesných strážců. Půjčte mi nějakou chladnou acel. Po spěšné diskuze byl princi podán dost nešikovně meč rukujetí napřed. Princ se na něj chvilku díval a pak jej s teatrálním výrazem olízl. Přihlížející vojáci se rozesmáli. Ne, zavrtil nakonec hlavou. Myslím, že s tím absolutně nemohu souhlasit. Je ta ocel tak chladná, jak obvykle bývá? Lord Řezač to pravděpodobně myslel metaforicky, sire. Aha, no, on je ten typ, který si hraje se slovíčky. Nože, vydejme se vpřed, abychom se s ním setkali. Musíme se přece chovat civilizovaně. Pobídl koně ku předu, jeho generálového následovali. Princ se za jízdy naklonil ke generálu Ušálovi. A proč se s ním máme setkat ještě před bojem? Je to, je to takové gesto dobré vůle, Syre, válečníci, kteří si navzdájem vzdávají čest. Ale ten muž je absolutně neschopný. Máte pravdu, sire. A oba se právě chystáme poslat tisíce našich soukmenovců proti sobě, že? Jistě, Sire. Tak co od nás ten šílenec chce? Říci nám, že vůči nám nechová žádnou zášť. Všeobecně řečeno, Sire, nejspíš ano. Pokud vím, tak moto jeho staré školy zní, není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Prince Virty se slabě pohybovali, když si slova několikrát opakoval. Nakonec řekl: A jeho lidé to vědí a stále ještě od něj přijímají rozkazy? Zdá se, že ano, Syre. Princ Sakapak zavrtěl hlavou. Od Ank Morporku se můžeme učit, říkával mu jeho otec. Občas také to, jak se věci dělat nemají. A tak se začal učit. Nejdříve se naučil, že Ank Morpork kdysi vládl pěknému kousku klače. Navštívil trosky jedné z kolonií. A také objevil jméno muže, kterému se podařilo něco takového dokázat. A přikázal svým agentům v Ang Morporku, aby o něm zjistili všechno, co se dá. Jmenoval se generál Taktikus. A princ Saka pak si přečetl všechny knihy o něm i od něj a nejen přečetl, ale i pamatoval. Taktika pak byla velmi účinným nástrojem při rozšiřování říše. Mělo to samozřejmě i jisté nevýhody. Máte hranice a přes ty hranice k vám pronikají bandité. Pošlete vojenskou sílu, aby je zahnala, ale chcete-li je zničit, musíte obsadit jejich území a netrvá dlouho a máte na krku další malý vazalský stát, další vzpurné a neklidné území, kterému máte vládnout. A ten stát teď obklopují hranice, přes něž jednoho časného rána přejede horda čerstvých jezdců. Vaši noví podaní, kteří platí daně, se dožadují ochrany před útočníky, kteří daně neplatí, a ještě okrádají ty poctivé. A tak znovu seberete armádu a vyrazíte zahnat nájezdníky, ať se vám chce nebo ne, ale chcete-li je zničit? Pozdechl si. Pro poctivého budovatele říše něco takového jako hranice neexistuje. Pak tady byl ještě jeden problém. Kdyby ho tak lidé pochopili? Neexistovalo nic takového jako válečné hry. To generál taktikus dobře věděl. Zjisti si o svém protějšku všechno, co můžeš a respektuj jeho přednosti máli jaké. Ale nikdy nepředstírej, že se pak sejdete na nějakou sklenku, abyste si v klidu probrali bitvu útok po útoku. Možná, že je nepříčetný, Syre, pokračoval generál. Aha, výborně. Na druhé straně by bylo řečeno, že se nedávno vyjádřil o klačenech jako o nejlepších vojácích na světě, Syre. Skutečně? Dodal ovšem, když jim velí bílí důstojníci: Ale, a my mu nabídneme snídaní syre? Bylo by od něj velmi nespolečenské, kdyby odmítl. Skvělý nápad! Máme dostatečnou zásobu ovčích očí? Dovolil jsem si přikázat kuchaři, aby se jimi pro tuto příležitost patřičně zásobil. Pak musíme dohlédnout, aby je servíroval. Konec konců bude Lord Řezač náš čestný host. Dobrá, ať je všechno jak má být. Prosím, zkuste se tvářit, jako kdybyste nenáviděli chuť chladné ocely. Klačané vstečili na písku mezi oběma armádami rozlehlý stan s vykasanými obvodovými stěnami. V jeho vítaném stínu byl prostřen nízký stůl. Lord Řezač a jeho doprovod už čekali, a čekali už déle než půl hodiny. Když přijel princ Sakapak, všichni povstali a neohrabaně se uklonili. Kolem stanu stály členové klačské a ank čestné gardy a vrhali na sebe nedůvěřivé pohledy. Poveďte tě mi, těmi některý z vás po klačku, gentlemeni, zeptal se princ Sakapak po dlouhém představování. Společensky škrobený výraz na tváři lorda řezače ještě o něco stuhl. Srušňáli? Nejsem si tak docela jistý, co řekl, sire, odpověděl nadporučík nervózně. Myslel jsem, že umíte klačky. Umím číst klačky, sire, to není to též. Och, to nic, usmál se princ. Jak se u nás v klači říká, tak tu ten trulo je šéf jejich armády. Tváře všech klačských generálů ve stanu najednou stuhly. E, Srušňo ale? No, říkal něco o někom, kdo má kontrolu nebo vedení. Saka pak se na usmál. Nejsem s tímhle zvykem obeznámen. Scházíte se často před bojem se svými nepřáteli? Považuje se to za čestné. Vím například, že večer před bitvou u Pseudopolisu navštívili důstojníci obou válčících stran ples u Lady Žvalou Princ se tázavě podíval na generála u šála, který přikývil. Skutečně? Je vidět, že se máme ještě hodně co učit. Jak říká básník myš at? já tomu chlapovi neverím. Ach, ano, klačtina je velmi poetický jazyk. Promiňte, Sire, naklonil se k němu sršňál. Co je člověče? Tamhle se něco děje. Dáli se zvedl sloup prachu. Něco se rychle přibližovalo. Okamžik, řekl generál Ušál. Vrátil se od svého velblouda se zdobenou kovovou trubkou, kterou vytáhl ze sedlové brašny. Přiložil oko k jednomu konci a druhý konec obrátil směrem ke sloupci prachu. Jestli velbloudi a koně. To je to proslule zařízení. Udělejme věci větší, že? U bohu, vy jste ale moderní. Vždyť to bylo vynarazeno teprve v loni. To jsem si nekoupil, vaše lordstvo. Zděděl jsem to po svém dědečkovi. Generál znovu přiložil oko k dalekohledu. Asi čtyřicet mužů. Ale podívejme, řekl Primce Kapak. Vaše posily, lord řezači? V čele mají děsce s vlajkou, myslím, že je pořád ještě svinuta. No, to snad ne, siré, zvolal lord řezač. Lord Žralon, který stál za ním, obrátil oči k nebi. Aha, teď ji rozvinuli. Je to. je to bílá vlajka, siré. Někdo se chce vzdát? — Generál sklopil dalekohled. — Je se to... nevím, sire. Zdá se, že mají hrozně naspěch, aby to udělali, sire. — Pošlete oddíl, aby je zadržel. — Vyšleme, takové oddíl, ozval se lord řezač spěšně a pokynul nadporučíkovi. — Výborně, spojenými silami, přikývil princ. O několik vteřin později vyrazil z každé armády oddíl mužů a vydal se vstříc příjíždějící skupině. Každý spatřil, jak se v blížícím mraku zablesko. To byly taženy zbraně. Uchtejí bojovat pod bílou vlajkou? To je ale nemorální. Každopádně novinka. Tři odíly by se byli srazili, nebýt toho, že i odborník dokáže jen velmi těžce odhadnout rychlost běžícího velblouda. Ve chvíli, kdy si oba velitelé uvědomili, že by měli se svými muži obracet, měli už dávno mířit příslušným směrem. Zdá se, že vaši muži nepřesně odhadli stav věcí. Vím, že by mým oddílům měli velet bíhlí důstojníci, ale podívejte se, zdá se, že vaši muži taky neuspěli. Zarazil se. Rozpoutal se nějaký zmatek. Oba oddíly sice měly své rozkazy, ale ty se samozřejmě netýkaly toho, co mají dělat, kdyby se náhodou srazili s nepřítelem. Oba oddíly byly, jak jinak, Sestaveny z mužů vycvičených a připravených k boji, a ti ještě navíc věděli, že nepřátelé jsou umaštěné hadrové hlavy nebo zrádní pojídači vepřových párků. A tohle navíc bylo válečné pole. Jeden každý z nich měl strach a proto i zlost. A všichni měli zbraně. Samuel Lánius za sebou uslyšel nějaký hluk, ale myslel v té chvíli na jiné věci. Je nemožné jet na běžícím velbloudovi a nesoustředit se na svá játra a ledviny. Člověk má totiž strach, že mu ta jízda vytřese z těla nejen tyhle, ale i další orgány. Byl si jistý, že nohy toho tvora se nepohybují tak, jak by měly. Nic na normálních nohou by s ním nedokázalo nadhazovat takovým způsobem. Obzor se pohyboval sem a tam a nahoru a dolů. Co to říkal Ahmed? Elánius udeřil Velblouda a vykřikl hud, hud, hud. Zvíře zrychlilo. Jednotlivé nadhozy se slili, takže Velbloud už sebou netrhal ale ocitl se ve stavu jakéhosi permanentního nadhozu. Elánius jej znovu udeřil a pokusil se zaječet hud, hud, hud, i když z jeho zaťatých zbů se vydralo něco, co spíš připomínalo hng, hng, hng. Každopádně se zdálo, že Velblout měl někde ukrytu zásobní sadu kolen. Za Elániem se ozvaly další výkřiky. Když otočil hlavu, okolik se odvážil, zjistil, že někteří z Rusů z jeho doprovodu zůstávají pozadu. Měl dojem, že slyší ječet karotku, ale protože ječel sám, nebyl si jistý. — Stůj ty mrcho! — zařval. Stan se rychle přibližoval. Elánius znovu udeřil velblouda. Přitáhl ze všech sil otěže a zevíře, které uvažovalo citlivou velbloudí logikou, došlo k názoru, že nadešel nejvhodnější okamžik k zastavení a zastavilo. Elánius sklouzl kupředu, sevřel ruce kolem velbloudího krku, vycpaného podle pohmatu a pachu starými rohoškami a napůl spadl a napůl seskočil do písku. Kolem něj s dusotem zastavovali ostatní velbloudi. Přiběhl k němu karotka a uchopil ho za paži. Jste v pořádku, pane? To bylo úžasné! Víte, jaký jste udělal nad Rusy dojem svými vzdarnými vychřiky? A ta jste ještě pobízal velblouda, zatímco se hnal nejvyšší rychlostí. Gardisté kolem stanu byli v rozpadcích, ale ty jim jistě nevydrží dlouho. Vítr zachytil bílou vlajku na karotkově kopí a zapleskal s ní. Sire, je to v pořádku, že? Víte, myslel jsem, že bílá vlajka obvykle... Berte to tak, že ukazuje, za co bojujeme? Hm? Asi to tak bude, Sire. T Rusové obklíčili stan. Vzduch byl plný prachu a výkřiků. Co se to tam stalo v sadu? No, Došlo tak trochu k šarvátce, pane. Naši tedy Ank a Klačtí vojáci se pustili do boje, pane. A Rusové bojují proti těm i těm. Cože? Dřív než byl oficiálně zahájený boj, nemohli by za to někoho diskvalifikovat? Elánius se podíval na gardisty a ukázal na vlajku. Víte, co je to za vlajku? Dobrá, takže bych byl rád, abyste... Nejste vysir Elánius? Ozval se v té chvíli jeden z Ankmorporčanů. A tady to je kapitán Karotka, že? Ale zdravím, pane Fošinko, krmí vás slušně? Ano, pane. Elánius zamrkal. Zase ten Karotka. Zná každého. A ten člověk mu uctivě říkal pane. Potřebujeme jen projet, nebudeme dlouho zdržovat. No, víte, pane, tyhle had... Fošinka zaváhal. Některá slova vám z úst jdou mnohem hůře, když ten, koho jimi označujete, stojí na doslech, je velký a ještě k tomu ozbrojený. Tihle klačani tady stojí na stráži s námi, takže... Někdo vyfoukl obláček dýmu Eláneovi těsně vedle ucha. Dobrý den, pánové! Řekl 71-hodinový Ahmed. V každé ruce svíral klačský samostříl. Všimli jste si, doufám, že ti muži za mnou jsou také dokonale ozbrojeni? Výborně! Říkají mi 71-hodinový Ahmed. Zastřelím posledního muže, který odhodí zbraň. Dávám vám na to své slovo. Ank Morporčané vypadali zmateně. Klačané si mezi sebou začali zoživě šeptat. Položte je, hoši, řekl Elánius. Ank spěšně odhodili meče. Klačané udělali totéž v zápětí. Takže ten muž úplně vlevo a ten vysoký šilhavý byli nerozhodní, řekl jeden hodinový hodinový Ahmet a pozvedl oba samostříly. Poslyšte, ozval se Elánius, nemůžete přece... Děti vy zadrnčeli. Oba muži svý křiky padly k zemi. Na druhé straně, řekl Ahmed, podal Rusovi, který stál za ním oba samostříly a převzal od něj dvojici nabitých. Z úcty k citlivosti zde přítomného velitele Elánia se spokojím s jedním stehnem a jedním chodidlem. Konec konců je pravda, že jsme na mírové výpravě. Obrátil se k Elániovi. — Promiňte, syre, Samueli, ale je důležité, aby muži věděli, jak si sem hnou stojí. Ti dva si s vámi nestojí, ale budou žít. Elánius přistoupil blíže k Valimu. — Tak hud, hud, hud, ano. Řekl jste mi, že to znamená... Myslel jsem si, že to bude dobrý příklad pro všechny, když skupinu povedete. Rusové vždycky půjdou za mužem, který pospíchá do boje. Ze stanového stínu vystoupil lord řezač a zamžikal ve slunci. Elánius, co tady k čertu děláte? Snažím se nebýt slepý, můj pane. Elánius prošel kolem řezače do stínu stanu. Tam stále ještě seděl princ Sakapak a kolem byla skupina ozbrojených mužů. Ti, jak si všiml přilet mém pohledu, nevypadali jako obyčejní vojáci. Měli mnohem ostřejší vzhled od dané osobní kardy. Takže, řekl princ, vy jste sem přišli pod bílou vlajkou a ozbrojeni. Jste princ Sakapak, zeptal se Elánius. I ty, Ahmede, pokračoval princ, který Elánia ignoroval. Ahmed přikývl, ale mlčel. Jen ne teď, pomyslel si Elánius. Je tuhý jako nevydělaná kůže a divoký jako rozdrážděná vosa, ale teď je v přítomnosti svého krále. Jste zatčen, řekl. Princ ze sebe vydal tichý zvuk, něco mezi zakašláním a smíchem. <laughs> — Jsem co? Zatýkám vás z důvodného podezření z přípravy spiknutí za účelem vraždy vašeho bratra. A možná dojde i k dalším obviněním. Princ si na okamžik přikryl tvář rukama a pak ruce stáhl k bradě jako unavený muž, který se pokouší vyrovnat se složitou situací. — Pane, sir Samuel Alanius, ank morporská městská hlídka. Řekl Evanius. Nuže, sire Samueli, stačí, abych zvedl ruku a ti muži za mnou vás rozsekají na zabij ho prvního muže, který se pohne. A pak ten druhý muž, který se pohne, zabije tebe zrádče, vykřikl princ. To by se musel pohnout opravdu velmi rychle, oznámil mu karotka a tasl meč. Nějaký dobrovolník, který by chtěl být třetím mužem, rozhlížel se Elánius. Je tady někdo? Pohnul se generál už šál, ale pohyboval se velmi pomalu a s rukama pozvednutýma. Osobní stráže se poněkud uvolnili. Co jste to tady říkal za lež o nějaké vraždě? Zešílal jste u šále? zarazil ho princ. Och, Sire, nech se rozhodnu nevěřit těm odporným lžím, potřebuji alespoň vědět, o čem hovoří. Elanije, vy jste se zbláznil. Nemůžete zatknout velitele armády. Abych vám řekl pravdu, Sire Elánie, myslím si, že to právo máme. Máme dokonce právo zatknout celou armádu. Nevidím jediný důvod, proč by to nešlo. Můžeme je obvinit z činů vedoucích k porušení míru Syre. A myslím si, že válka nic jiného není. Na Elániově tváři se objevil široký úsměv. To se mi líbí. Ale, abychom udělali spravedlnosti za dost, víte, je tady ještě Ank Morporská armáda a její případ je stejný jako. Pak uděláme líp, když zatkneme i tu. Seberte je všechny. Spiknutí za účelem vyvolání výtržnosti, nedovolené ozbrojování s úmyslem spáchat zločin, odporování stráži, výhružné postoje i poleže, aha, ilegální překročení hranice zbraní, cestování za účelem spáchání zločinu, potulka a nošení skrytých zbraní. Sire, ta poslední snad... Já jejich zbraně neviděl. Elánie, já vám přikazují, abyste se okamžitě vzpamatoval. To jste byl tak dlouho na slunci. A jeho lordstvu ještě přidejte agresivní chování při zatýkání. Princ stále ještě nespouštěl z Elánie oči. Vy si vážně myslíte, že můžete zatknout armádu? Možná si myslíte, že máte větší armádu? Nepotřebují. ji. Soustředěná síla, říká taktikus. A tu tady máme pěkně soustředěnou nahrotu Ahmedova samostřílu. To ursa by to nezastrašilo, ale vás? Myslím, že vy uvažujete jinak. Řekněte svým mužům, ať si dají rozchod. A chci, aby ten rozkaz dostali okamžitě. Ani Ahmed by nezastřelil svého prince s chladnou krví, řekl prince kapak. Elánius vytrhl Ahmedovi samostřil z rukou. To bych po něm taky ani nežádal, zamířil zbraň. Okamžitě vydejte ten rozkaz. Prince se na něj nehybně díval. Počítám do tří. Generál už šál se sehnul k princi a něco mu zašeptal princova vás stuhla a pak obrátil pohled znovu k Eládiovi. Říká pravdu, zavrčel Elánius, u nás to máme v rodině. To by byla vražda. Vážně? Za války? Jsem z Ankmorporku. morporku Nepředpokládá se snad, že jsou naše země ve válce. Jestli je válka, tak jaká pak vražda? Myslím, že je to dokonce i někde napsáno. Generál se znovu naklonil k princi a znovu mu něco zašeptal. Jedna. Oba muži se spěšně dohadovali. Dvě. Můj princi přeje, abych řekl, že... Začal generál. Dobrá, můžete pomaleji. Jestli vám to udělá radost, pošlu tam rozkaz. Ať poslové vyrazí. Elánius přikývil a spustil samostřel. Princ si nejistě poposedl. A ankmorporská armáda se taky rozejde. Ale Elánie, vždyť vy jste na naší straně. Krucinál, já dneska nakonec doopravdy někoho zastřelím a jestli to chcete být zrovna vejtím líbře zači. Syre? Nadporučík stršňal, zatahal svého velitele za kabát. Mohl bych něco říci? Elánios slyšel, jak se šeptají, a pak mladý důstojník odešel. Dobrá, takže jsme odzbroujemi a zatčeni. A co teď veliteli? Teď bych jim měl přečíst jejich práva, pane. O kom to mluvíte? Zajímal se Elánius. O těch mužích tam venku, pane. Aha, no ano, správně, udělejte to. Och, bohové, zabásnul jsem celé bojiště, pomyslel si Elánius. A něco takového se snad ani udělat nedá. Jenže já to udělal. A ve dvoře máme jenom šest cel a v jedné z nich je uloženo uhlí na zimu. To nemůžeš udělat. Byla to tahle armáda, co vám vlezla do země, madam? Ne, důstojníku, ti vojáci byli vyšší než tihle. No, nejsem si jistá, mohla by se mi trochu projít sem a tam. Zvenčí jsem plumeně doléhl karotku v hlas. Takže, slyšíte mě všichni? I pánové tam vzadu? Ten, kdo mě neslyší, ať zvedne. Dobrá, nemá tady někdo megafon? Kus lepenky? Dobrá. V tom případě budu křičet. Co teď? zeptal se princ. Vezmu vás sebou zpět do Ank morporku No to těžko, to by byl válečný akt. Uj, z celé té záležitosti děláte švaškárnu Elánie. No dobrá, tak se na to podíváme jinak, řekl Elánius a kývl na Ahmeda. Pak se ze svého zločinu můžete zodpovídat přímo tady na místě, sire. U jakého soudu zajímal se princ? Ahmed se naklonil k Elániovi. A jaký máte plán teď? Nikdy jsem nevěřil, že se dostaneme tak daleko. Aha, no, bylo to rozhodně zajímavé, sire, Samueli. Princ Saka pak se na Elánia usmál. Nedal byste si trochu kávy, než uvážíte svůj další postup? Pokynul rukou k jedné ozdobné konvici na stole. Máme důkaz, zkusil to Elánius, ale cítil, jak to slovo ztrácí zvuk. Když se rozhodnete za sebou spálit mosty, nesmíte na nich stát, když na ně házíte sirku. Skutečně, to je ale opravdu úžasné, a komu ten důkaz hodláte předložit, Sire Samueli? Budeme muset najít nějaký soudní dvůr. Velmi zajímavé. Myslíte například v Ank nebo tady? Někdo mi řekl, že se svět dívá, odpověděl Elánius. Rozhostilo se ticho jen slabě rušené karotkovým hlasem zvenčí a občasným bzukotem hmyzu. Kvrk pink pink cink. Lýb. Dezorganizátorův hlas ztratil svůj ostřed svrkavý zvuk, zněl ospale a zmateně. Hlavy se otočily. 7 dopoledne. o bránce vodní brány. Sedm dvacet pět. Boj muže proti muži v ulici Brosklové bublaniny. 748 čtyřicet osm. Shromáždit ty, kdož přežili na náměstí náhlé a osvícení. Dnes nezapomeň udělat. Stavět, stavět, stavět parikády! Uvědomil si jakýsi kredmý pohyb za sebou a slabý tlak ze zadu. A hned se postavil tak, že se mu opíral zády o záda. O, o čem to ta věcička mluví? Já nevím. Zní to, jako by byla v nějakém cizím světě, že? Cítil, jak věci pádí ke vzdálenému konci slepé uličky oči čemu zalil pot. Už si ani nepamatoval, kdy se naposled trochu slušně vyspal. Nohy se pod ním podlamovaly. Paže zatížené těžkým samostřílem ho boleli. Kvrk, ping! 8.02 dopoledne umírá strážnice Řička. 8.03 dopoledne umírá seržantna váška. 8.03, tři, tři a 7 vteřin Umírá strážník postihnout. 8.03 dopoledne a 29 vteřin. Umírá, umírá, umírá. Říká se, že jeden z vašich předků zabil v Ankmor po roku krále. Naklonil se princku předu. Jeho prý také potkal ošklivý konec. Elánius ho neposlouchal. Umírá strážník Dorfl. 8.03 a 14 vteřin odpoledne. Zdálo se, že postava na trůnu zastínuje celý svět. Smrt kapitána Karotky Rudy Kopalsona, píp! A Elánius si pomyslel: Málem jsem nešel. Málem jsem zůstal v Ank Morporku. Vždycky přemýšlel o tom, jak se asi cítil jeho předek, kterému říkali kamená tvář. Jak se cítil starý Elánius onoho mrazivého rána, když pozvedl těžkou sekeru, která byla bez úředního požehnání, protože král neuznával žádný soud, i kdyby se bylo podařilo sestavit porotu. Co mu běželo hlavou onoho mrazivého rána, kdy se rozhodl stít hlavu člověku, kterého lidé považovali za spojovací článek mezi člověkem a Bohem. Cink! Dnes, dnes, dnes! Nezapomeň udělat! Umřít! Ten pocit mu zaplavil žíly jako čerstvá, horká krev. Byl to ten pocit, který máte, když už došlo veškeré právo. A vy se díváte na posměvačnou jízlivou tvář na druhé straně a v tom okamžiku dojdete k poznání, že pokud nepřekročíte hranici a neuděláte tu poslední pořádnou a poctivou věc ve svém životě, nemůžete dál žít. Venku se ozvaly výkřiky. Zamrkal, aby dostal z očí pot. Ach! Velitel Elánius ozval se hlas někde za ním, za hranicí. Nespustil rozbolené oči zmířidel zbraně. Ano. Odněkud vyletěla ruka a vytrhla střelu z drážky. Prst automaticky stiskl spoušť. poušt. Tětiva se stupím dzink vymrštila. A Elánius věděl, že výraz princovy tváře ho bude zahřívat za chladných zimních nocí až do smrti, pokud se potomhle ovšem ještě nějakých chladných nocí dožije. Slyšeli je všechny umírat, ale nebyli mrtví. A přece ta zatracená věc zněla tak přesvědčivě. Lord veterinář opustil šíp gestem vznešené dámy, která musela vzít do ruky něco nechutného. Skvělá práce, Elány je. Vidím, že se vám podařilo zahnat osla na minaret. Dobrý den, pánové. Vidím, že jdu stále ještě včas. Veterinary, co vy tady děláte? Tohle je bojiště. No, nevím. Zdá se, že venku posedává velké množství mužů. Většina z nich, jak by řekl kolega Noble Hoch, vypaluje zabáky. A kapitán Karotka organizuje fotbalové utkání. Co že to dělá? Podíval se na něj Elánius a sklonil kuši. Zdálo se, že svět najednou začal být normální. Jestliže dělal karotka něco tak pitomého, pak musel být svět normální. Ale musím vám říct si, že je to tam samý faul. Ale v žádném případě bych to nenazval boještěm. Kdo vede? Hank Marpark od odřené holeně a jeden naražený nos. Po prvé po dlouhé době pocítil Elánius jistý záchvěv Všechno ostatní teď bylo, Bůh ví kde. Ale když přišlo na škrcení nebo pořádný kopanec, věděl Elánius dobře na číje je straně. Kromě toho, pokračoval veterinary pokud vím, větší počet lidí je technicky vzat zatčen. A prakticky vzat neexistuje válečný stav, jen stav fotbalového zápasu. Proto jsem se rozhodl, abych to tak řekl, vrátit. Promiňte, sire, ale tohle zabere jen kratičký okamžik. Uchopil kovový váleček a začal očroubovávat jeho vršek. Elánius měl z nějakého důvodu nutkání o několik kroků ustoupit. Co je to? Myslel jsem si že by se tohle mohlo ukázat jako velmi potřebné. Vyžádalo si to jisté přípravy, ale jsem si jistý, že to bude fungovat. Doufám, že budou čitelné. Udělali jsme, co jsme mohli, abychom je uchránili před vlhkem. Na podlahu dopadla silná rolička papíru. Veliteli, nemáte nic jiného na práci? Co takhle soudcovat. Elánius zvedl roličku a přečetl si několik úvodních řádků. Jelikož až po časy tyto a tak dále a tak dále, město Ank Morpork kapitulace Cože? zvolali princ i řezač současně Ano, kapitulace Jen takový malý kousek papíru a je pavšem. Věřím, že zjistíte, že ten dokument je v nejlepším pořádku. Nemůžete přece. Nemůžete přece. Bezpodmínečná, skočil jim do řeči generál Ušál. Ano, myslím, že ano. Vzdáváme se veškerých nároků na lepš ve prospěch klače, slibujeme stáhnout všechna vojska z vašeho území a naše občany z ostrova, a poskytneme vám reparace ve výši, řekněme, čtvrt milionu tolarů plus různé oblíbené obchodní artikly, status nejoblíbenějšího souseda a tak dál a tak dál. Všechno je to tady. Můžete si to přečíst hned a pak znovu dle libosti podal dokument přes princovu hlavu generálovi, který zalistoval stránkami. Ale my jsme přece ne, začal Elánius. Možná, že mě přece jen zabili, pomyslel si. Jsem na druhé straně, nebo mě někdo silně uhodil do hlavy a tohle všechno se mi jen tak zdá? No to je padělek, vykřikl princ, nějaký trik. Poslyšte sire, tenhle muž opravdu vypadá jako lord vetinary a tohle jsou úřední pečetě Ank morporku, hlavou generál. Z čehož vyplývá pro všechny časy, bez předsudků podpis během čtyř dnů způsoby obchodu. Ano, musím říci, že to vše vypadá velmi pravě. No na něco takového odmítám přistoupit. Rozumím, sire ale musím říci, že tenhle dokument řeší i všechny sporné body, o nich jste se zmínil v projevu minulý týden. A já na něco takového teprve nepřistoupím. Za tohleto půjdete ve ty do Ale my přece nemáme žádné peníze, opakoval se v duchu Elanius. Jsme velmi bohaté město, ale v hotovosti prakticky nemáme nic. Bohatství Ank Morporku je v jeho lidech, jak se říká. A peníze nevypáčíš ani těmi největšími kleštěmi. Cítil, jak se mění vítr. Cítil, jak ho veterinary pozoruje. A generál už šál byl tak zvláštní. čišelo z něj něco jako hlad. Souhlasím s hřezačem, řekl Elánius. Tohle by pošpinilo dobré jméno k morporku blátem. Ke svému mírnému překvapení ono větu vyškl, aniž se přitom usmál. Nemáme co ztratit, sire, naléhal generál Ušál. Stáhnou se z klače i zlepše. Ať mě vezme dábel, jestli uděláme něco takového. Dobrá. A vědí všichni, že jsme byli poraženi? Zeptal se Elánius. O šáleni? Podíval se na prince. Jehož pohled blouděl z muže na muže a občas ulpíval v prostoru, jako kdyby princ pozoroval nějaké obrazy, které viděl v duchu jen on sám. Čtvrt milionu není dost, řekl princ. Lord Vetinary pokrčil rameny. A tom můžeme jednat. Potřebuje nakoupit spoustu věcí. Bez pochyby věcí kovově ostré povahy. Samozřejmě, pokud bychom hovořili o zboží místo peněz, měli bychom mnohem větší prostor k manévrování. A teď ho ještě ke všemu vyzbrojíme, pomyslel si Elánius. Botýbné z města. Elánius měl dojem, že se generál slabě usmál. Ank Morpork bez vetinaryho pod vládou lidí, jako je řezač. Pro generála budoucnost jistě vypadala lákavě. Vaše kapitulace ovšem bude muset být podepsána oficiálně a za přítomnosti formálních světků, ujišťoval se Ušál. Mohl navrhnout Mar Park? Ne musí se to udělat na neutrální půdě. Ale kde mezi Ankmorporkem a Tlačem najdeme neutrální místo? No, řekl bych, je tady přece lepš. A to je skvělý nápad. To mě nenapadlo. To místo patří nám, ozval se princ. Bude vám patřit, sirem. Bude, uklidňoval ho generál. Obsadíme ho docela legálně a svět může klidně přihlížet. A to je všechno? A co má zatčení, zajímal se Elánius? Nemám v úmyslu od nich. Tady jsou státní záležitosti a existují jisté diplomatické ohledy a bávám se, že dobrý chod mezinárodních vztahů nemůžeme dát šanc proto, aby vám a spravedlnosti bylo učiněno zadost ve věci činu jediného muže. A znovu Elánius cítil, že slova, která slyší, nejsou ta, která byla řečena. Já nemíním, jsou tady ve hře mnohem větší věci, ale každopádně to byla poctivá, a dokonalá práce. Takže máme malé zločiny a velké zločiny a ty musíme rozlišovat, je to tak? Proč si neuděláte nějaké to právem zasloužené holno, sire Samueli. Vy jste muž akce. Vy se zabýváte meči a pronásledováním, abych tak řekl. A teď, ouha, oh, nadešel čas pro muže slov, kteří se zabývají sliby, nedůvěrou a názory. Pro vás válka skončila. Užijte si sluníčka. Věřím, že to nebude trvat dlouho a budeme všichni na cestě domů. Vy byste tady měli zůstat, lord řezači. Ahmed následoval Elánia ze stanu. Tak tohle je váš pán? Ne, je to jen muž, který mi vyplácí výplatu. Někdy se to těžko rozlišuje překývil Ahmed s porozuměním. Elánius usedl na písek. Nebyl si jistý, jestli se mu ještě někdy podaří vstát. Teď ale existovala jistá budoucnost. Neměl nejmenší představu, co ho v ní čeká, ale byla tady. Ještě před pěti minutami před sebou neviděl žádnou. Teď si chtěl popovídat. Jedině tak mohl nemyslet na dezorganizátorův výčet mrtvých. Znělo to tak přesvědčivě. Co se stane s vámi? Zeptal se, aby vyhnal tu nepříjemnou myšlenku z hlavy. Myslím tím, až bude povšem. Váš šéf z vás rozhodně radost neměl. To nic, mě klidně polkne poušť. Pošle za vámi lidi, vypadá jako ten typ. Ty polkne poušť, bez žvíkání. Tomu věřte, Takhle by to všechno být nemělo, vykřikl Elánius jen tak bezmocně k nebi. Chápete to? Občas se mi zdá, že si dokážeme poradit i s velkými zločiny, že dokážeme vytvořit a uplatnit zákony pro vztahy mezi zeměmi, nejen mezi lidmi. A lidé jako on by... Ahmetej zvedl na nohy a poplácal ho po rameni. Vím, jaké to je. I mně se zdají sny. Vážně? Jistě, hlavně o rybách. Ze zástupu mužů se ozval křik. O podle toho, jak to zní, někdo spáchal pěknou zprostěrnu. Pomalu vylezli po úbočí duny a pozorovali, co se děje pod nimi. Někdo vyrazil ze skromáže, zatímco se oháněl a kopal kolem sebe, potácel se ke brance. Není ten muž váš osobní sluha? Je. Jeden z vašich vojáků tvrdil, že právě on v boji někomu ukousl nos. Elánius pokrčil rameny. A kdybyste viděl, jak se na mě dokáže podívat, když si dám cukr do čaje rukou místo kleštičkami... Mezi rozvášněnými hráči se autoritativně proplétala postava v bílém a pískala na píšťalku. A věřil bych, že tam ten muž je váš král. Není. Skutečně ne? Pak já jsem královná Kundžiaba ze Sumatří. Karotka je policajt jako já. Takový muž by dokázal sebrat hrstku zničených mužů a dobít s nimi půlku světa. Ať si to klidně zkusí, ale až bude mít volný den. A ten od vás taky přijímá rozkazy? Vy jste skutečně výjimečný muž Syrielánie. Ale stejně si myslím, že byste byl prince nezabil. Ne, ale kdybych to byl udělal, byl byste zabil vy mně, že? To ano, jasné vrežda předsvědky. Konec konců, jak vidíte, jsem taky jen policajt. Došli k velbloudům. Ten, na kterého se Ahmed chystal nasednout, se ohlédl a očividně na něj chtěl plivnout. Pak si to raději rozmyslel a trefil Elánia. S neuvěřitelnou přesností. Ahmed se ohlédl zpět k fotbalistům. Nahoře v klačistanu hrají nomádě podobnou hru, ale na koních. Cílem je dostat objekt za branku. Objekt? No, pravděpodobně bude lepší, když o tom budeme uvažovat jako o objektu Sirre samueli. Myslím, že bych se měl vydat tím směrem. V horách jsou zloději, je tam čistý vzduch. Jak víte, si najde práci všude. Nenapadlo vás, že byste se někdy vrátil do Ankmorporku. Viděl byste mě tam rád, Syre Elánie. Je to otevřené město. Ale buďte tak laskav a hned po příjezdu zajděte do pseudopolského dvora. Ach ano, za vzpomínat na staré časy. Ne, odevzdat ten svůj meč. Dáme vám na něj potvrzení a můžete si jej vyzvednout, až budete odjíždět. To byste mě musel hodně přemlouvat, sire Samueli. Myslím, že by vám to stačilo říct jednou. A se zasmál, kývl Elániovi na rozloučenou a vyjel. Za několik minut už byl jen malou postavičkou na úpatí prachového bylíře, pak roztřesenou tečkou v závojích rozpáleného vzduchu, až ho nakonec polkla poušť.